اگورا اوس راځه بلوغت بلوغ هر رسیدن یا درامضان به ماخص بلوغ چې دام یو خاصیت ته د خواصون ګوره دا خاصیت ته تاسو ته په چې مدارسو مدارس کې یو طالب په ثانویه کې نو کې طالب اکثر استعداد کمزوري ناغه ته دا خواص ویل <سؤال> سم ټاکريخ کوي او رسته بیا سو کوي نه نو دا د دورې برکت دي چې تاسو د خاصیاتو ته لګه توجه وکړل نو کمز کم چې کم رونه په نپېږي چې کم پیوی ناغه ته خناو یا بوخاریږي او چې دا کم ندی پېنو دا غي به گزارو شي ده نو که درو کې دکه چې دد و نه وړ بیا س پته لي چته مقع میلاويږي د بیالو نه میلاویږي که نه یا سړی بیا چې دی نو چته کې سري سره دغه شي چې غورړ بیا اسانه شي زهه به هر حال دغه په دغه ګو سر نهکه خو زمونه مري کا نو بلو بلوغ سمانة ويدفاعل رسيدل ما خصطا دفاعل رسيدل ما خصطا سفاعل ما خصطا ورسيد در ماخذ ماخذ در آمدن در ماخذ یا رسیدن با ماخذ دیتوی لکی گی بلوغ بلوغ دیتوی چې رسیدن پونچنا یا در آمدن یا آنا به ماخذ ماخذ میں ماخذ میں پونچنا یا ماخذ میں آنا دی تصویلی کیگی او دا پدری قسمه دی یو بلو دا زمانه یو بلو د مکان یو بلو د عدد یعنی یا با ماخذ زمانی یا با ماخذ مکانی یا با ماخذ عددی ماخذ چی زمانی لکه اصبح زید دا اصبح ثمانه دا اصبح ثمانه زید سبا کې داخل شو ٹھیک شو کنه او زید سبات اورسه من غوږه د سپیچ په مړسی په واګړه ته کې من غوا ته شو شو خدای رنګونه شو هغه باتته اوورسی یا سبا کې دا داخل شو ت لکه دا د مثال شو د makan کا سره zaman او د دغه مثال د مکان لکه ع د ع س په ع کې د داخل شو ع د عراق کې دداخل شو یا عراقته اوورې کره چا کراچ ته اورس داغه ک جوړ کړي مونږ به خو بس جوړی و که نه یا خوې بعضې کلو کې نه جوړږي اوسپسطحه کې به ان سطته جوړی دی کې خو لا جوړږي خو پرې چاار سرده کې به نګه جوړکه اوسمانځ ک نه جوړېي تورنځ ک هم نه جوړي شربو کلا چې کم دین او اشرفکو وکا نا خدای ماشاالله و اعرق بلغ الى العراق يا اعرق العراق دا د مکان مثال دا عدد مثال اعلی کا داخله 10 و 12 حالکا دا د دا سو تو رسیدل آ عشر لسو تو رسیدل یعنی بالاغا ایلن عشر پیسی سو تو رسیدل آ عشر تک دا کنا نو دا سید کمنا دا باب رازی دا باب دا بلوغ د پار راسه نو بلوغ ستا وی بلوغ وی رسیدل رسيد د فاعل ما خستا یا راتلل د فاعل ما خستا او دا ما خست با یا مکانی یا با زمانی یا با عددی نو مثال د زمان لکا اصبحا امسا مثال دا مکان لکا اعرقا مثال دا عدد لکا اعشره اخمسا اصدسا اصلافا اربعا پیش بخبر نو دا دریلیر دیکن شداغا مخم بسر یاد کی و دامیات کی نو بیا شداغا یو باب پداسی وائی کنا و دا نور باب باب و دا با یو ما ما باب هم بیا په یوور وویللی شي ان خو دا دکه چې دلته یو ستا د بلوو کو ممانوکه که نه د کا مع نه د بلوو غغلته ده تا دلته د اتوا کومانوکړ دغلته کې د ات معوم دغه ده هلته به س نور دغه نه را ځي د یو باکه چې تپس کا په ټول باب کې دو دریټ کې نووي نو د هغې بند معو نو بیا دا منګه یو خاصیت وایو نو بیا هغه ټول خاصیتونه وایو په یوارو ځبانه دا که خاصیت به پکې نه وي هغه به وایو بس په څه